Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3, розділ 66. Приблизно тоді, коли Надін Кросс почала усвідомлювати певні істини, які, можливо, мали бути самоочевидними, Ллойд Генрид сидів сам один у барі Ливеня, не без махлювання розкладаючи паціянс «Великий годинник». Він був страшенно лютий. В Індіан Спринг з того дня сталася пожежа. Один мертвий, троє поранених, один з яких, скоріш за все, від важких теплових опіків помре. У Вегасі не було нікого, хто вмів лікувати такі опіки. Карл Гок приніс цю новину. Він був надзвичайно розлючений, а то не такий чоловік, думкою якого можна легко важити. До епідемії він був пілотом Озерк Ейрлайнс, раніше моряком, і за бажання міг переламати Лойда надвоє однією рукою, другою при цьому мішаючи собі дайкірі. За словами Карла, протягом своєї довгої і строкатої кар'єри він убив кількох людей, і Лойд був схильний йому вірити. Не те, що Ллойд фізично боявся Карла Гока. Пілот був здоровенний і сильний, але страшився ходака так само, як і всі на Заході а в Лойда на шиї висів талісман Флега. Але він був одним із нечисленних тутешніх літунів, а з огляду на це з ним слід було поводитися дипломатично. І, як не дивно, Лойд був не останнім дипломатом. Свідчення цього були прості, але промовості. Він провів кілька тижнів з одним психом на прізвисько Бацфрімен і вижив. Також провів кілька місяців у товаристві Рендала Флега, але досі дихав і зберігав здоровий глузд. Карл прибув приблизно о 2-й, 12 вересня, з мотоциклетним шоломом під пахвою. На лівій щоці у нього був некрасивий опік на одній руці пухирі. Була пожежа. Погана, але могло бути й гірше. Вибухнула цистерна з пальним, і палаючий бензин розлився по всьому майданчику. «Добре», – мовив Ллойд, – «я перекажу головному. Поранені в лазареті?» «Так, Фредді Кампанарі, певне, до заходу сонця не дотягне. Так що лишаються два пілоти, я і Енді. Скажи йому, і дещо ще скажи, коли він повернеться. Я хочу, щоб цей мудак-сміттібак пішов нахер з Індіан Спрингс. Або він, або я». Ллойд уважно подивився на Карла Гока. «Правда?» «Та, блін, сказано ж». «Ну от, що я тобі скажу, Карле», – промовив Ллойд. «Цього я переказати не зможу. Якщо хочеш йому команди давати, то роби це вже сам». У Карла раптом вигляд став спантеличений і трохи наляканий. На його грубому обличчі страх виглядав дуже химерно. «Ага, розумію, про що ти. Я просто втомився дуже, забембався, Лойде. Обличчя болить пекельно, не хотів тебе підставляти». «Та все нормально, чуваче. На те я тут і є». Іноді Лойд волів, щоб це було не так. У нього теж починала боліти голова. Карл сказав, «Але треба, щоб він пішов. Якщо треба, щоб це сказав я, скажу. У нього, звісно, є отакий чорний камінь. Він, мабуть, у високого чоловіка в улюбленцях. Але от послухай». Карл сів і поклав свій шолом на стіл для бакара. «У цій пожежі винен сміттєбак». «Христе Боже, як ми взагалі нахер кудись злетимо, якщо один із людей головного підпалює пілотів?» «На півтону нижче, Карле». «Гаразд, але ти бачиш проблему, так?» «А ти наскільки певен, що це зробив сміттєбак?» «Слухай», – мовив Карл, нахиляючись вперед. «Він був в автопарку, ага. Довго там був. Його там багато хто бачив, не тільки я». А я думав, він десь лазить у пустелі, ну, всяку всячину шукає. Так от він повернувся, ага. О той піскохід, на якому він їздить, був повний, чого тільки не... Бог знає, де він це бере, просто не уявляю. Він хлопців у перерві за кавою насмішив. Ти ж знаєш його, йому зброя, як дитині цукерка. Так. Останнє, що він нам показав, це запалювальні міни. Смикаєш за кільце, і там такий маленький фосфорний вибух. Потім з 30-40 хвилин нічого, залежно від розміру міни. Так? Розумієш? А потім горить як чорт. Вогонь маленький, але дуже сильний. Ага. Так отож, бачок ото показує, аж слину пускає. Ну а тут Фредді Кампанарій каже. Слухай, хто з вогнем грається, той у ліжку пісяється, сміття баче. А Стів Тобін... Ти ж його знаєш, приколіста кусок. Той і каже, хлопці, ви сірники, ховайте, бачок повернувся. А зі сміттєбаком тут щось зробилося. Подивився на нас усіх, щось пробурмотів під ніс. Я близько сидів, чув, він щось таке промимрив. Годі питати мене про стару семпл із чеком. Тобі це про щось говорить? Лойд похитав головою. Ніякі факти про чувака-сміттєбака нічого йому не казали. «То він просто пішов. Узяв усе те, що нам показував, і пішов. Ну, нам нікому це особливо приємно не було, ми його почуттів ображати не хотіли. Більшості з наших сміттєбак насправді подобається. Чи подобався? Він же як дитина, розумієш?» Лойд кивнув. «А через годину ця чортова цистерна вибухає, як ракета». А поки ми прибираємо те, що порозбивалося, я випадково вгору глянув. Бачу, у сміттєбаку у своїй машинерії піщаній коло барака сидить, у бінокль на нас дивиться. «Це все?» – полегшено спитав Лойд. «Ні, коли б то так, то я б до тебе і не ходив із цим, Лойде». Але я від того замислився, як так вийшло, що машина підірвалася. Таке якраз робиться запалювальною міною. У В'єтнамі конгівці ними підривали багато наших складів з боєприпасами, нашими ж бляхамінами. Чіпляють на вантажівку, на вихлопну трубу. Якщо машину ніхто не заводить, вибухає через свої півгодини. Якщо машину заведуть, то коли труба розігріється. Хоч так, хоч сяк, а бабах і прощавай машину. От тільки одне не зовсім сходиться. У нас там завжди десяток чи більше машин з пальним в автопарку і ми їх не в якомусь конкретному порядку використовуємо. То коли ми віднесли бідолаху Фредді в лазарет, то я і Джон Вейт пішли туди. Джон відповідає за автопарк, психував страшенно. Він там сміттєбака раніше бачив. Він певний, що то чувак-сміттєбак. Із такими опіками по всій руці наче важко помилятися, ні? Правда? Тоді про це ніхто нічого такого не подумав. Він там просто нипав, та і це його робота, так же ж. Так, певне, так і варто сказати. От ми з Джоном давай оглядати решту машин. І йо пересете на кожній міна. Він їх поначіпляв на вихлопні труби просто під самі цистерни з пальним. Першою вибухнула та машина, яку ми завели, бо в неї труба нагрілася, як я ото тобі казав, га? І решта теж ось-ось мали шарахнути. Від двох-трьох уже й дим ішов. Деякі цистерни були порожні, але не менш як п'ять були з реактивним пальним. Ще десять хвилин, і вся база б нахрін пропала. Господи Ісусе, печально подумав Ллойд, таке дійсно погано. Так погано, що далі майже нікуди. Карл показав йому печену руку. Оце я отримав, знімаючи оті ті гарячі штуки. Тепер тобі ясно, чого він має піти геть. Ллойд вагаючись сказав. Може, хтось оті міни покрав у нього з кузова, поки він відлити ходив, чи що? Карл терпляче промовив. Ні, було не так. Хтось його образив, коли він демонстрував свої цяцьки. І він спробував усе спалити. Та чорт і справді мало не спалив. Треба щось робити, Лойде. Решту дня він розпитував, чи не бачив, хто в сміттєбака, чи не знає, де він. Обережні погляди, заперечні відповіді. Чутка поширювалася. Може, той й на краще. Хто його побачить, швидко про це доповість, сподіваючись завоювати прихильність головного. Проте Лойдові щось підказувало, що ніхто сміттєбака ближчим часом не побачить. Він дав їм трохи жару, а тоді покотив своїм усюдиходом у пустелю. Лойд подивився на свій паціянс на столі і постарався стримати бажання, змистився одним махом на підлогу. Натомість підглянув, де лежить наступний туз, і продовжив усе розкладати. Яка різниця? Коли Флегові він буде потрібний, то його хоч і з-під землі дістане. Старий Кент-Бачок урешті закінчить на хресті, як той Гек-Дроган. Не пощастило чувакові. Але в глибині душі Ллойд не був такий уже упевнений у всьому. Останнім часом багато що йшло не так, як йому подобалося. Ось, приміром, Дейна. Флег знав про неї. Але вона не розкололася. Якось їй вдалося врятуватися самогубством, і він так нічого й не дізнався про третього шпигуна. І це ще одне. Як же так, Флег сам не знає про того третього шпигуна. Про старого Пердуна дізнався, коли повернувся з пустелі, про Дейну знав і детально розповів, як із нею поводитись, але це не спрацювало. А тепер от чувак-сміттєбак. Сміттібак людина не остання. Може, раніше він і сидів ззаду, але не зараз. У нього на шиї камінь чорного чоловіка, такий, як і в Лойда. Після того, як Флег підсмажив мозок цьому язикатому юристові в Лос-Анджелесі, Лойд бачив, як Флег поклав руки на плечі Сміттєбакові і тихо сказав йому, що всі його сни були віщі, а Сміттібак прошепотів «За тебе життя». Лойд не знав, що ще могло бути між ними, але було цілком зрозуміло, що цей чоловік не пустелею з благословіння Флега, а тепер чувак-сміттєбак почав усе розносити, через що поставали доволі серйозні питання. Ось тому Ллойд і сидів тут саме о дев'ятій вечора, махлюючись з паціянцами і шкодуючи, що не напився. «Містере Генриде!» «Що ще?» Він підвів очі й побачив миловиду дівчину із вередливим личком. Обтисля білі шорти, лівчик, який не повністю прикривав ареоли сосків, точно секс-бомба, тільки вигляд у неї нервовий, майже хворобливо бліда. Вона, не тямлячись, гризла нігті, уже сильно обкусані. «Що?» «Мені... мені треба бачити містера Флека», – сказала вона. «Голосу їй не вистачило». Останнє слово вона промовила пошепки. «Що, правда? А я, по-твоєму, хто? Його секретарка?» «Ну, мені казали, що треба до вас». «Хто?» «Ну, Анджі Гіршфілд, вона». «Тебе як звати?» «А, я Джулі», – вона захихотіла якось рефлекторно. Страх з її лиця не сходив, і Лойду томлену подумав. «Ну от, яке ще гівно у вентилятор потрапило». Така дівка без дійсно серйозної причини не стала б шукати флега. Джулі Ловрі. Ну от, Джулі Ловрі, флега зараз у Ласвегасі вегасі нема. А коли вернеться? Не знаю. То прийде, то піде, сирену не чіпляє. І мені він не доповідає. Якщо має що сказати, то кажи, а я йому перекажу. Вона з сумнівом глянула на нього, і Ллойд повторив їй те, що сьогодні вже казав Карлові Гоку. «На те я тут і є, Джулі». «Добре». А тоді квапливо. «Якщо це важливо, ви йому скажіть, що це я сказала вам, Джулі Ловрі». «Гаразд». «Не забудете?» «Та, боже мій, ні! Так що ти хочеш розказати?» Вона надула губки. «Ну, не треба так зло до мене». Він зітхнув і поклав пачку карт, яку тримав у руках на стіл. «Ні», – промовив він, – «не буду». «Ну так що ж?» «Це опудало. Якщо він тут, то я гадаю, він шпигун. Я просто подумала, що вам це треба знати». Її очі зло зблиснули. «Цей бовдур мені пістолетом погрожував». «Який саме бовдур?» «Ну, там я бачила дебіла і вирішила, що і це опудало глухоніме має бути з ним. Розумієте? Вони ж не наші, видно. То я вирішила, що вони з того боку прийшли». «Он як?» «Ага». «Ну, я їй, Богу, абсолютно не розумію, про що ти говориш. День був довгий, і я втомився. Якщо ти будеш вести безглузді балачки, Джулі, то я спати піду». Джулі сіла, схрестила ноги і розповіла Лойдові про зустріч із Ніком Андросом і Томом Каленом у своєму рідному містечку Пред, штат Канзас. Про Опептобі смол. «Я просто трохи розважалася з тим дурником, а той глухонімий на мене з пістолетом». Розповіла навіть, як обстріляла їх, коли вони виїжджали з міста. «І що це доводить?» – спитав Ллойд, коли вона закінчила. Слово «шпигун» його трохи пожвавило, але тепер він уже з нудьги засинав. Джулі знову надула губки і закорила. «Кажу вам, цей дебіл, він зараз тут. От закластись готова, що він шпигун». Том Кален його звати, кажеш?» «Так». «Щось спливло в його пам'яті». Кален був великим білявим хлопакою, без кількох клепок точно, але вже точно не такий лихий, як ця трасова шльондра його змалювала. Ллойд спробував пригадати щось іще, і не пригадав. Люди й далі сходилися до Вегаса по 60, а то й по 100 на день. Уже за всіма годі було встежити. А Флег казав, що приплив стане ще більшим, і тільки потім почне меншати. Ллойд подумав, що можна сходити до Пола Берлсона який записував усіх мешканців Вегаса, і дізнатися, що той кален за один. «Ви його заарештуєте?» – спитала Джулі. Лойд подивився на неї. «Зараз тебе заарештую, якщо не відчепися», – відказав він. «От бляха молодець!» – пронизливо крикнула Джулі Ловрі. Вона підскочила на ноги, люто подивилася на нього. У цих вузьких бавовняних шортах здавалося, що ноги в неї росли від самого підборіддя. Отак От роби вам добро! Я перевірю. Так, знаю я ці балачки. Вона, тупаючи ногами, пішла геть обурено гойдаючи дубцею. Лойд втомлено і трохи насмішкувато провів її очима, думаючи, скільки навіть зараз після супергрипу у світі таких тьолок, на яких і пробу ніде ставити. Закадрити таку легко, але потім стережися нігтів. Родички отих павучих, які у самця кров після сексу випивають. Тільки що ці ще цілуватися вміють. Минуло два місяці, а вона досі така зла на того глухонімого. Як там його звати, як вона казала? Андрос. Ллойд витяг із задньої кишені потертий чорний блокнот, послини палець і знайшов чистий аркуш. То був його склерозник, і він був повний під зав'язку усіляких дрібних записок самому собі починаючи від того, щоби поголитися перед зустрічю з флегом, аж до виділеного в рамочку меморандуму зробити інвентаризацію препаратів в аптеках до того, як люди почнуть вживати морфін і кодеїн. Скоро буде потрібна нова книжечка. Простим, кривуватим школярським почерком він накидав. Нік Андрос, чи може Андроц, німий, у місті, а не ще, Том Кален перевірити у пола. Він сховав записник назад у кишеню. У сорока милях на північний схід звідти темний чоловік вивершив свої довготривалі стосунки з Надін Кросс під блискучими зірками пустелі. Йому було б цікаво дізнатися, що друг Ніка Андроса у Лас-Вегасі. Але він спав. Ллойд сумно і похмуро подивився на свій паціянс, забуваючи вже і про Джулі Ловрі, і про її злість, і про її маленьку міцну дубку. Він відшукав ще одного туза і зі смутком подумав знову про чувака сміттєбака і про те, що скаже, чи зробить флег, коли Ллойд йому розповість. Тим часом, коли Джулі Ловрі вийшла з бару левеня, з відчуттям, що їй насрали в душу за те, що вона не більше, не менше як виконала свій громадянський обов'язок, Том Кален стояв біля великого гарного вікна у своїй квартирі на іншому кінці міста і замріяно милувався. Повним місяцем. Настав час іти. Час повертатися. Ця квартира була не така, як його будиночок у Болдері. Вона була обставлена, проте не прикрашена. Він тут не почепив жодного постера на стіну. Жодне опудало на дроті не підвісив. Це місце було просто тимчасовою станцією. І тепер настав час вирушати. Том радів. Тут йому зовсім не подобалося. Тут якось так пахло, сухо, гнило, але важко навіть точно описати, як. Люди здебільшого були хороші, дехто йому і зовсім подобався, як і ті, хто в Болдері. Наприклад, Анджі і її малюк Дінні. Ніхто не кепкував з його загальмованості, йому дали роботу, з ним весело жартували, а в обідню пору він міг вимінювати в інших смачніші харчі з їхніх підобідків. То були хороші люди, мало чим відмінні від Болдерських, наскільки він міг судити, але... Але від них якось так пахло. Здавалося, що вони весь час на щось очікують, за чимось спостерігають. Іноді вони дивним чином замовкали, а їхні очі втрачали вираз, ніби їм усім одночасно сниться той самий поганий сон. Вони робили всяке, не питаючи навіщо, для чого це робиться. Здавалося, вони всі роблять щасливі обличчя, тільки їхні справжні лиця, що ховаються під тими щасливими, то страшні морди. Колись він про таке страховисько кіно бачив воно зветься Вовкулака. Над пустелею плив місяць високий, примарний і вільний. Він побачив Дейну з вільної зони лише один раз більше не бачив. Що з нею сталося? Вона теж прийшла на розвідку чи повернулася? Том не знав, але йому було страшно. У зручному кріслі перед уже непотрібним кольоровим телевізором лежав маленький рюкзак. Він був повний вакуумних упаковок з нарізкою шинки, ковбасок Slim Jim і солоних крекерів. Том узяв його і вийшов. Іти вночі, вдень спати. Він вийшов у двір, не озираючись. Місяць був такий ясний, від Тома навіть падала тінь на потрісканий цемент, де раніше майбутні азартні гравці ставили машини із нетутечніми номерами. Том поглянув на примарну монету, що впливла в небесах. — Життя. А це пишеться «місяць», — прошепотів він. — Боже, так. Том Кален знає, що це означає. Його велик стояв прихилений до рожевої потинькованої стіни будинку. Він зупинився, поправив рюкзак, тоді сів на велосипед і покотив між штатною трасою. Об одинадцятій вечора він уже виїхав з Лас-Вегаса і крутив педалі на схід розділовою смугою траси Ай-15. Ніхто його не побачив. Ніхто не здійняв тривогу. Його розум розслабився, жодні думки не думалися. Так зазвичай бувало, коли він успішно подбав про найнеобхідніше. Том рівно їхав уперед, усвідомлюючи тільки легкий вітер, що приємно холодив спітніле обличчя. Час від часу він об'їжджав піщану дюну, яка вилізла з пустелі і поклала на шлях свою білу руку, схожу на руку скелета. А за містом довелося також уважно обминати затор. «Дивуйтеся мені, могутній хоробрі», як іронічно висловився б із цього приводу Глен Бейтман. О другій ночі він зупинився підкріпитися крекерами з ковбасками, попити кулейду Ейду з великого термуса, причепленого ззаду до велосипеда, і поїхав далі. Місяць уже сідав, Лас-Вегас віддалявся з кожним обертом шин. Від цього йому було приємно. Але у пів на п'яту ранку 13 вересня його накрила холодна хвиля страху. Ще страшнішою вона була від несподіваності, від непояснюваності на перший погляд. Томби заплакав на весь голос, але йому раптом відібрало мову, голосові зв'язки заклякли, м'язи ніг теж застигли, і він просто котився за інерцією у світлі зірок. Чорно-білий негатив пустелі розгортався перед його очима дедалі повільніше і повільніше. Він був близько. Чоловік без обличчя, демон, який нині ходив по землі. Флег. Високий чоловік. Так вони його називали. Про себе Том звав його чоловік, який посміхається. Тільки під владою його посмішки кров стигла в жилах, і тіло холонуло, сіріло. Цей чоловік міг поглянути на кота, і кіт починав блювати власною шерстю. Якщо він ішов будівництвом, робітники влучали молотком собі по пальцях, клали черепицю не тим боком, і, мов сновиди, ступали з карнизів, і... І, о боже мій, він не спить! Том не стримав тихого скімлення, він відчув раптове безсоння, побачив, чи то відчув, око, яке роздулилося у передранкову темряву, страхітливе червоне око, яке все ж лишалося дещо заспаним і неуважним. Воно оберталося у темряві, дивилося, виглядало його. Воно знало, Том кален тут, тільки не знало, де саме. Його майже нечутливі ноги намацали педалі, і він помчав геть, дедалі швидше, схилившись над кермом, щоб зменшити опір вітру, розганявся майже до польоту. Якби йому на шляху трапилася розбита машина, він би врізався в неї на повному ходу і, мабуть, убився б. Потроху він відчув, ця темна жарка сутність уже лишалася позаду. Але найбільшим дивом було те, що жахливе червоне око подивилося в його бік. Проминуло його, не помітивши. «Може, тому, що над кермом оце схилився я?» – не дуже до ладу міркував Том Кален. А тоді знову заплющилося. Темний чоловік знову заснув. Що відчуває кролик, коли на нього темним хрестом падає тінь яструба, а потім проминає, не спинившись, не сповільнившись?» Що відчуває миша, коли кота, який цілий день терпляче стеріг вихід з нірки, хазяїн бере і без церемонії викидає за двері? Що відчуває олень, коли тихо проходить повз могутнього мисливця, який хропе після двох пляшок пива, випитих за обідом. Може, вони всі нічого й не відчувають, а може, відчувають те саме, що Том Кален, коли мчав крізь оту чорну й небезпечну сферу впливу, велике електричне вибухове полегшення. Нове народження! А головне, у Тому було важко здобути відчуття безпеки, і така удача сприймалася, як знак з небес. Том їхав до п'ятої ранку. Попереду небо ставало темно-синім із золотавим мережевом світанку. Зорі блякли. Том ледве ворушив ногами. Проїхав трохи далі, потім помітив крутий укіс приблизно в сімдесяти ярдах праворуч від траси. Він підкотив велосипед до нього і спустився в сухе русло. Керуючись інстинктивним бажанням, він навесмикував сухої трави, наламав мискітовий гілок і замаскував більшу частину велосипеда. Ярдах у десятьох від велосипеда дві великі скелі прихилилися одна до одної. Том заповз у тінь між них, накрив голову курткою і майже одразу заснув.